6. Ett slagfälts anatomi. Skådeplatsens östra ram var floden. Vorskla letade sig försiktigt i sydlig riktning ned mot Njeper. Flodens lopp var inte helt rakt. Den ringlade, delade upp sig och fann sig åter i många små öglor och biflöden och tog också upp ett otal tillrinnande åar och bäckar som slöt upp längs den sänka och sumpiga flodstänkan. En sänka som bildade en smärre dal mellan en och två kilometer vid. Flodens bredd varierade allt eftersom den sökte sig fram genom landskapet. På de bredaste ställena var det kanske hundra meter från strand till strand. Stränderna var en som skuggade av skog, som sökte sig ända ner till den blågröna vattenspegeln som kantade av vattensjuka öppna hängar eller brantfallande nipor. Från denna flod som liken en oändligt lång och komplicerad namnteckning skrev sig fram genom flodalen, reste sig den ukrainska slätten i väster och bildade ett stort flakt platålandskap. Senen södra ram utgjordes av stridsäpplet skält, Poltava, och ravinerna och byarna däromkring. Staden låg helt nära floden uppe på platån, alldeles in vid de höga sluttningarna ner mot stranden. Staden hade sitt läge där den gamla leden mellan Kiev och Karkov klev över varskla. Poltava var en liten stad. Hela stadsområdet omfattade bara något över en kvadratkilometer yta och då var också förstaden inräknad. Staden var, liksom de flesta andra orter i detta område, befäst. Själva fästningsområdet och den del av stadsbebyggelsen som det inneslöt var bara cirka 1000 gånger 600 meter. Befästningsområdet klövs i två delar av en av de många raviner som genomkorsade landskapet. Av befästningsområdets två delar var den norra större och rymde den egentliga staden medan den södra utgjordes av den mindre förstaden Masorovka. Sluttningarna upp mot Masorovka kläddes av körsbärslundar som redan burit frukt. Strax nordväst om fästningen låg på slätten ännu en förstad, som i sin tur omgavs av en lång bågformad vall av jord. Husen där hade bränts upp under belägringens gång och nu återstod bara sten, grus och aska. Av denna del av Poltava Poltava var en rätt klenfästning Ryssarna hade insett det och Sedan december året innan hade man arbetat hårt på att höja stadens stridsvärde Fronten ner mot floden Som tidigare varit nästan helt utan försvar Hade förstärkts Ryssarna hade också för till nytt artilleri Så att man nu räknade hela 28 pjäser i arsenalen Själva fästningsmuren var av allra enklaste konstruktion. En jordvall med träpalisader och framför den en mindre grav. I det här laget var fästningen rätt skamfilad. Palisaderna var ärrade och splittrade efter kanonskott och vallen var genomgrävd på ett flertal ställen. Över en av stadsportarna reste sig ett större torn av trä. Och dessutom fanns det kring fästningen en del mindre bastioner som i vissa fall hade försätts med blockhus. Besättningen utgjordes av strax över 4200 man, varav drygt ett hundratal var artillerister. Dessutom hade ungefär 2600 av befolkning och borgare uppbådats för att delta i försvaret av staden. Chef för denna brokiga skara var översten Alexej Stepanovich Kellen, som sedan slutet av april lyckats motstå den svenska belägringen. Detta var dock inte en så stor prestation som man kan tro. Då belägringens syfte från början varit att vinna tid hade den också förts rätt halvhjärtat. De svenska belägringsverken fanns söder om staden. De var riktade mot fästningen Södra Del och förstaden Masorovka. En belägring var ett i allra högsta grad komplicerat företag som oftast gick efter noga angivna regler. Det fanns en formel att följa i dessa lägen. Den kallades för det bobanska anfallet efter den franske markis som utvecklat nya effektiva typer av fästningar. I samma veva som han i konsekvensens namn tänkt ut nya och minst lika effektiva grepp att bekriga dessa sina skapelser. Först skulle man anlägga cirkum och kontervalationslinjer för att skydda sig mot fientliga trupper utanför fästningen samt mot utfall från denna. Därefter skulle man nattetid på cirka 600 meters håll gräva något som på fackspråk brukade kallas den första parallellen, som bland annat skulle rymma de tunga artilleribatterierna. Sedan gällde det att arbeta sig allt närmare. På cirka 300 meters avstånd skulle sedan andra parallellen grävas med ytterligare batterier och slutligen skulle tredje parallellen anläggas alldeles invid vid fästningsvallens fot. Mellan dessa paralleller grävdes approcher, löpgravar, som löpte i zigzag. Hade inte fästningen gett upp vid det laget kunde man gräva sapper, jordiska gånger som förde fram alldeles till en punkt vid muren där det egna artilleriet skulle skjuta en stor och prydlig bräsch. Parentes Belägrarna kunde också gräva sig ner under fiendens vall, placera ut stora sprängladdningar eller minor och spränga allt i luften för att på så vis få en bräsch. Slutparentes.